Välkommen till Konsumösten och Skullen. Är det mataffären? Ja, det är det. Ja, hej. Kristian Lok här. Jag var inne igår och handlade en burk wov, Köttiga, läckra bitar i gelé. Vad köper du, sa du? Wov. Jaha, ja. Köttiga, läckra bitar i gelé. Ja. Och eh, vi satt några stycken igår kväll. Ja. Och eh, vi tyckte inte riktigt att det smakade kött. Snarare kyckling. Sa? Ja. Så ni åt på <laughs> Ja, vi, vi var fyra och det var väl kanske en som tyckte att det hade en nyans av tonfisk, men definitivt inte kött. Nej. Vov, säger du. Vov. Hundmat. Ja, ja, men. Ja. Och det åt ni? Ja, jag visst. Jaha, ja. Men att det var, verkar vara någon slags lögn på förpackningen. Jaha, men har du nog kvar utav då? Ja lite grann vi spara för att kunna komma in och byta. Ja, just yes. det går jättebra. Ska kom... vi och skicka dig det och kollar upp vad det vad det innehåller. Ja, vad vettigt. Va? Jag kommer in. Bra. Tack så mycket. Tack, hej. Adjö.